Go. Radio I'll give you Dobrý večer, počúvate Radio bunker. Dnes si predstavíme holbodskosenickú kapelu Fridge Side, ktorá vznikla začiatkom roku 2005 a začínali pod názvom OK and Just Solution. Zakladajúcimi a terajšími členmi sú Ondro Kopecký, gitara, ahoj. Ahoj, ahoj. Stano A Stano z Ríni, Bicie. Ahoj. A, mám tu aj spolumoderátorov Palčiho. Ča, a Joko. No a po krátkej prestávke sa pretvorili do podoby Fridge Side. Hrajú Jazz Rock Fusion a dnes odohrajú aj u nás o pár skvelých songov. Ja vás teda srdečne vítam v Rádiu Bunker. Stano, si tu už vlastne bol, o, takže pre teba to nie je žiadna premiéra. Poslúchači mali možnosť vypočúť pod zoskupením Miloš, vyharí trio. Mm -hmm. A dnes vlastne zahráte trošku taký iný jazz, jak hrávate s Milošom. O, moja prvá otázka, lebo v podstate tak, taký začiatok, že vy ste dvaja stanovia, že či sa nejak, jak vás mám oslovať stano 1 2, alebo aj prezívku. čo máme prezívky. Stano je Kengi. Kengi? dvojka? No, no ja som Kengi. Neviem, či som dvojka. <laughs> ja som Stanley. Takže Stanley <laughs> <Okay. laughs> a Kengi. Ale mne sa to napríklad neplete. <laughs> lebo ja viem, že to je ona. Jasné. Možno Ondro má problém s tým. Ty, keď poviš jasné. Stano, je to jasné? Je to jasné, To no. <laughs> Jasné, dobre. No, tak ja by som vás poprosil, aby ste sa v trošku predstavili kapelu tej odby. Uh -huh. no, skúste predstaviť kapelu v podstate, ak ste vznikli, aby, aby posluchači mali nejakú predstavu, ako kapela vznikla, jak ste sa dali dokopy, čo tomu predchádzalo a nejaké tejto uh -huh. veci, keby ste porozprávali. My sme vlastne so Stanom hrávali ešte predtým v inej kapele, sme hrávali ešte takú rokovú muziku. No a začali sme počúvať viacej jazz, funky. Zháňali sme nejakého gitaristu a zhodu náhod, Ondroje Seničan, kúsok zľubokého, my sme dvaja bývali v hlbokom. No a tej šmará, túto hudbu, to je celkom akože raritka v našom okrese. Tak sme sa dali nejak do kopy. Poskúšali sme... tam preváda punk väčšinou? Metal punk. Ale ten hip-hop, ako porozkvetať celkom. Aj asi teraz momentálne najvíc. To by som aj povedal. je všade. Ako tam určite není, že. no. Sme asi jediní tam. Ak sme Jess vôbec. No, to je No, tak volali sme sa OKN Jazz Solution, to znamená Lundro Kopecký. A Solution to název nám vymyslel riaditeľ centra voľného času v Senici, lebo my sme tam zkúšavali a potreboval napísať do rozvrhu proste nieco. Si, že to tam vtedy je. Tak si to vymyslel on, tak sme si to nechali. No a potom sa nám to zdalo také moc príjmočáre, to Jazz Solution. Lebo ta, ako jazz, je to taký rok, jazz rock, no. Tak sme sa premenovali. To nám zase Ondrejov brat vymyslel. Ale je v tom aj ten jazz skrytý. Fridge a Free Jazz Sight Museli sme to schovať no. To sme prezradili náverenosť až teraz no, To nikto nevedel Takže najprv bola nejaká punková kapela Potom bol v, uh, Jazz Solution A až potom Fridge a side. No ale to sme boli stále už iba my traj Bo sme to premenovali radšej uh, Venujete sa jazzu a krásne o vás píšu na www.jazz.sk Instrumentálne ste na tom výborne, príjemná melodika, chytlavosť a mňa mal určite aj poslucháčov, nepremýšľali ste a kedy nad pridaním spevu do vašich skladieb nejaká, nejaká spievačka alebo tak, nejaké vokály. Tak ako to by sme ako privítali možno aj, ale vzhľadom k tomu, že naozaj v tom našom okrese alebo meste teda není ani... Ani flautista, tak... Možno, <laughs> <môžu, laughs> <môžu, laughs> ale, ale je pravda, že zase úplne ne nehľadáme ako vyloženie tú speváčku, ale ak by sa nejaká objavila, ktorá by nás zaujala určite by sme nad tým uvažovali. No. Či už v tomto projekte, alebo v inom, alebo v nejakom úplne novom, ale každého hudobníka ako s týmto zameraním by sme prijali určite. Nevím si predstaviť, ale o čom by boli tie texty. <rý> Určite by som chcela aby boli ako po slovensky. Nejaké by mohli byť aj po anglicky, ale hlavne po slovensky. Najviac také texty, čo ma oslovujú, sú texty Dana Bártu. Že sú také zložitejší. Uh -huh. No a také nejaké by som si vedel predstaviť, ale neviem, kto bych napísal. Ja <rý> mám v podstate jednosť, či to bude spevák alebo speváčka. No, áno. No, by boli texty podobné, jak Dan Bárta. <laughs> no také, také nejaké. Teda to je moja To mi sa to do tým nebavíme. Ja som napríklad nerozmýšľal nad spevákem alebo nad speváčkom. ne to tam nechýbalo tej hudbe. No ale mali sme takú kapelu, kde sme mali aj speváka akože. To bola kapela Šarik a Syn. Tam bola dokonca aj violončelistka ešte, aj huslistka jedna. Ale tak to myslím nejak rok a dva vydržalo. Uh -huh. a také folk, rokové a tam sme zasa hrali ako Mitraja. Uh -huh. Tu už teda ten Radov, Šalík, Spevák, no a tie ostatné dve, no. Je dochoval nejaký záznam, alebo ste niečo natočili? Je CD, no. Neni vydané zasa ako, ale je teda natočené. Uh -huh. Keď sa bavíme o tých členoch kapely rôznych, týchto mutáciách, má napadá taká otázka, že um, <coughs> vy ste hrali aj s, vlastne s klávesákom, Tomášom Ščepkom. A chcel som sa vás pýtať, že čo vás viedlo k tomu? V podstate, že už s vami nehrá, keby ste toto nejak objasnili, keďže viem, že, že Miloš vlastne, či vlastne stano, ty hráš s Milošom, že to tam celkom sadlo. A čo mm -hmm. vám na tom v podstate, ne že ale prečo vlastne ste sa rozišli s ním? No my sme vlastne chceli oživiť ten náš sound, tak sme oslovili Tomáša. Naši klávesák klávesách tam u nás, si myslím. A tak sme hrávali, neviem, koľko, dva roky. Mm -hmm. A on potom sám odišiel z kvapelita. Mm -hmm. no, ale zase treba povedať že sme ako už rozmýšľali nad tým, že ho aj, aj tak akože prepustíme <laughs> z našich krôv, lebo, lebo ono to vlastne ani nejak nebavilo, aj tak málo trošku inde tie tendencie, údobne. Trochu do elektra. Mm -hmm. Tam aj momentálne vlastne je v zstate. Takže dobre. No, už sme sa. to potom nechali tak. Preanžovali sme tie skladby. Trošku sme to zahustili, lebo ten jeden nástroj tam chýbal. Ale dalo sa. Aj sa dáme mm -hmm. do jedného auta takto. To <laughs> <laughs> <Požitá> vec, <ja. laughs> je veľmi praktické. Dobre, spomínali sme tu už párkrát teda, že stáno s Milošom. Vy chalanie máte tiež nejaké takéto vedľajšie projekty? Mohli by ste porozprávať, predstaviť poslucháčom nejaké tieto vaše vedľajšie projekty, ktoré máte, údobné? No, ja momentálne hrajeme ešte aj v kapele Viktor Kolbaba, a tam teda hrajeme na bicie bez zmenu. A to je teda znova Senická čisto kapela v zložení Jara Závodský a Andrej Perička. Zase také tri, o podstate, že gitara basa, ale teda aj s ospevom tentokrát. No a inak, inak vlastne mám tuto s chlapcami a ešte sem tam nejaké, ako je prípadne aj s tým Milošom som už si zahral raz, takže, takže niečo sa deje aj iné, no, čo sa týka ľudí. No a zároveň sme vlastne nedávna ešte fungovali ako aj také swingové kvarteto, s jedným typkom, čo teda spieval hra na trúbke. Momentálne síce nehráme, ale sú tam nejaké také pokusy o oživenie. volalo volal sa to uh, Lukáš Bečka Swing Quartet. A sme hrali také ako štandardy swingové. Zase v tomto zložení. Mm -hmm. Mitraja plus teda ten spevák. Takže máte požehnanie teda. Stíhate to? <laughs> no, paradoxne, áno. <laughs> Lebo až, až tak, ako sa nehraje predsa. No, tých koncertů by mohlo byť více ako, ale sa to je aj na naše triko, no. Že? Si ich nezženeš, tak ich nebudeš mať, ale čakať, že ťa budú volať všade. Treba aj takto. Ešte uh, som zachytil, že vlastne vy ste vyhrali druhé miesto uh, na Bratislavských jazzových dňoch v súťaži Mladých talentov, to bolo minulý rok. Rozmýšľali ste, že sa prihlásite tento rok na túto súťaž? No. My sme sa aj prihlásili. <laughs> <laughs> ale, akože ja to berem, tak oni potrebujú tam viacej tých kapel ukazovat, ne stále dokola tie isté, tak to som rád aj. a zistíme, že vlastne také sú ešte nejaké na Slovensku. No dobra, tým pádom vás nevybrali, či čo, ja, čo si tým sa povedať, že prihlásili ste sa aj? No to bol minulý rok vlastne už, no. No, 2013. si no, sme no, sa nevybrali náspäť, pretože dali, na tento pr rok vás nevybrali. Dali no. prednosť uh -huh. proste tak tým, čo ešte nešte tak by ste mali ísť potom na to hlavné pódium, To má asi čas ešte. Tak vlastne <totipravene> sme sa prihlasili do no. súťaže v rámci JSSK. No. Tento rok sme tam súťažili. Jedna súťaž ročne stačí. <totipravene> no. Tak tam sa nám podarilo dostať vlastne do živého hrania v Slovenskom rozhlase. Vyhrali to kolo miestne, čo boli viaceré takéto kola. A tak sme si zahrali. No Super. Tak my vám teda ďakujeme za toto prvé kolo rozhovoru a poprosíme vás, aby ste poslucháčom rádia bunker zahrali, aby mali predstavu, o čom sa tu rozprávame. Tak prvú skladbu vám zahráme. Volá sa Menstruačný kalendár. Je veľmi obľúbená v médiách. I'm the Brown Radio I'm the Brown, the same All right! Radio, radio, radio Zastracil <síntos> <hý> e, e, e, okuláre. Radio Bunker. No. A jak to tu, jak to funguje? To je to rádio, jak funguje? Či... Teraz zaznajíme. Môžte tu vejť pánimi, určite to je rád. Rádio Bunker? Radio Bunker. Mostia, reach side. V tomto druhom stupe sa budeme venovať viac hosťom ako osobnostiam samotným, takže by som vás chcela páni poprosiť, aby ste sa mi každý tak predstavili, ako ste sa napríklad dostali k hudbe, či sa ňou živíte alebo tak. Keď by začne. Tak ja začnem. No, ja sa venujem hudbe už dlho, vlastne začínal som úplne inými nástrojmi, začínal som na akordeóne, chodil som na Zušku si 11 rokov, takže mám také ako Základné volecké vzdelanie, ale už na srdne škole som potom začal hrať na gitare a mal som také folkové začiatky cez taký rok až do takého metalu taký progresívny metal. no a potom vlastne som spoznal jazz a to bolo na výške som začal hrať na bicie a to už mi tak nejak teraz zostalo, že to, tomu sa venujem teraz súčasnosti najviac Sen tam si ešte zahrám na gitare, ale teraz sú pre mňa bicie ako také Hlavne. Čo sa musím vydýchať? Nevidíš to. Ne. Živíš sa tým? No, no, Živím sa tým? No, sa tým. No, Ja mám úplne jedné zamestnanie, vlastne pracujem momentálne ako psycholog, som aj vyštudovaný psycholog a pracujem normálne ako v nemocnici psychiatrickej, takže vo voľnom čase šprtám momentálne literatúru takú klinickú literatúru. No. Keď to máš moc, tak si to potom Jo, je to tak, taká uh, psychohygiena pre mňa. Uh -huh. Že sa tak odventilovať, pustiť slavy, všetky veci a napojiť sa iba na ten byt. No <laughs> ako, ja som z hudbu už od malička spätý, ale trošku dlhší mi teda ako drvalo, až som pochopil, že vlastne, som to chcel naozaj robiť či už ako takto, že platenie alebo neplatenie alebo že sa tým živiť, ako to by bolo tiež pekné, ale teda už keď som pritom, tak teda neživím sa hudbou, ale som rád, keď si zarobím nástrojny aspoň, alebo podobné veci, čo sa týkajú hudby. A je, je to tak, že mámka to do mňa hostila už veľmi odmala, vlastne z jej strany je to veľmi podchytené, hudobne, tam je to aj aj až po babičku, ako, ktorá spíva ešte, teraz sa už ide na 80, tak ešte stále sa proste dáva si. No a ja som teda mal to také, že som totiž teda, ako taký športovec hodne, bolo, že som bral hokej 8 rokov. Mm -hmm. No a keď teda som potom išiel na strednú, že budem hráť hokej dále, ako s takýmto nejakým úmyslom, tak vlastne hned v prvom ročníku som zistil, že nebudem hráť hokej. <laughs> a že vlastne lepší bude, keď budem sa tej hudbe venovať. No a to tam nejak sa prelomilo. A tá gitara vlastne už mi tak nejak prískla, plus ty bici, ale, ale vlastne tak no, všetky rôzne iné nástroje rácii, ako zahrám, <laughs> ne, že by som teda vedel nejako profesionálne, ale rozhodne, mám to rád, no. Super. Mňa k hudbe priviedol otec, rodičia ma k tomu viedli. on bol tiež bas-gitarista, no a chodil som tiež na hudobnú, 6 rokov husle, 3 roky kontrabas No, to bolo v časoch základnej školy. Potom, keď som išiel na strednú, tak... Vtedy som vlastne začal hrať až na bas-gitaru. už len samouk. A... čo neviem. A trahla sa to do dnes? No, Kontrabas mám ešte doma. <súdňujem> a neživím sa budubou. No. Mám robotu. Jasné. <laughs> Dobre, vaše skladby sú, myslím, že všetky instrumentálne. Jak vymyšľate tie názvy? Vlastne podľa čoho dávate názvy skladba? No, to vie Ondro. Lebo on spravil všetky skladby. Ale ja som spravil túto, čo sme hráli teraz poslednú. A ta sa volá Error. A volá sa tak preto, lebo vždy, keď sme hrávali, tak buď mi sa pokazil kábel počas skladby, alebo mu sa raz rozpadla šlapka, Hondrovi trež, hoci čo vypadávalo. A asi tak 10 koncertov po sebe proste. Tak to vyšlo v tejto skladbe, tak sa volá Error. Bolo no, tak ona no, ani podľa toho nazvaná, ale že skôr to tak ako bolo preznamenanie asi. No. <laughs> <laughs> tak ja smieha? som náschval, že náschval, nazval najskôr Error a potom sa na to začalo všetko diať no. v tej pesničke. A dá sa to tomu tak pripísať, no. No a tie ostatné? Tie no. ostatné, no, to tam tie súvislosti, akože keď hľadám, tak to ako, neni to mm. úplne ako, na základe nejakej logiky a nič ako takto racionálne, no, na to tak nejak vlastne dojde a to tak nejak sadne. sa na tom aj víme zhodnú, tak sa to tak jednoducho nazve, ale niektoré, niektoré sú také, že možno je tam taká väčšia súvislosť a tie jarové paty napríklad, ktoré tu dnes odznejú, tak to, to som ako tak nazval skres jedného kamoša, ktorý teda na turistike moc mu to nevyšlo. <tým> <tým> Zkrátka, keď sa človek vidá ako 30 km šlapať, tak naozaj musí mať veľmi dobrú obuv, a musí to mať vyskúšané a to nemal, takže tí paty si to naozaj odnesli, no a, a vlastne Šlape, že áno, a tá skladba, ako, podľa mňa, je taká šlapací, hodne, akože má taký akože feeling, a také tempo A no. tak to potom tak nejak sa pospája, no. tak to vznikli jarové party napríklad. To sme robili tuším na druhý den po tej túre, ne, Tu tú No, no. Takže to ja to... ste mali v živej pamäti. No. <laughs> Dobre. Oslobodzuje vás vaša hudba, ktorú hráte? V no, Určite, určite je to príjemný relax pre nás. Ja hovoril, vyčistiť si hlavu, stretnúť skvelých ľudí, zúčastní sa zadarmo skvelých akcií. <súklad> <súklad> to, A ešte mám jednu otázku, takú podobnú. Zmenila vás vaša hudba nejakým spôsobom, alebo mení vás? Všímate si na sebe, že vlastne vplyvom hudby, ktorú hráte, že by ste sa nejakým spôsobom menili? Hm? Napríklad nedokážem počúvať rádio <sík> v robote, také obyčajné. Mám stále na ušoch sluchátka. Možno kebyže nehrám hudbu, tak by som to možno vedel stráviť lepšie. No a <sík> místo toho teda aby som sa flákla, tak chodím teda na tú skúšku, je to také lepšie asi pre človeka, keď sa niečomu venuje, aj ve voľnom čase. ostatné podobne? Tak ja treba sa, neviem teda či ma zmenilo, ale ako to ja tak mnímam, ako súčasť svojho života. Takže určite to tam patrí, asi ma teda tým pádom aj mení a to tak ako... Subjektívne mám pocit, že som stále viac taký uvoľnenejší, takže možno, že potom aj ja zase tú hudbu tak dokážem viacej si užiť, že to tak ako vzájomne. Ale teda patrí rozhodne tak, ako do, do také oblasti, čo je moja životná. Akoby. No a môžem ma súhlasiť, ako no, tak takisto. Som židý, ako zároveň ma aj ovplyvňuje, ako musím povedať. No. Dosť, dosť s tým žijem a je to také aj unikové od si spomínal, že s tým oslobozovaním a podobne. To, to je pochybne áno. Díky. Určite, určite to pomáha ešte, chcem povedať, že sme trémisti, napríklad. Si myslím, že treba kolego, kolega sa Hamby niečo povedať kolegom v práci, lebo má trému z toho a my sa dokážeme postaviť na pódium, pohodička. Aj taký môže byť, no. Což si ale, ako my ťažko uvedomujeme, no vlastne, lebo sme s žití, no, takže sa to aj ťažko popisuje. Marko mu vina dám, Ja <laughs> Ale zároveň ma to robí aj takým citlivým, myslím, že po takéto stránke. Ona aj tá hudba vlastne, že tak, takto, že je veľmi taká akože precitená. A to má takto aj, sa to dostáva, ako do tej mojej psychiky. Taká jemnosť. Jemnosť je vzácna v tejto Ale Díky za úprimné odpovede. Vážim si vašu úprimnosť. Výdeč. Výdeč. Výdeč. Výdeč. Čo, vás, čo vás, inšpiruje? Pri tvorbe HLM? Sami, seba. Si. Medzi <laughs> sebou. Pričerpávajúca. <laughs> <laughs> <Richard Pavec. laughs> A hudobné? nejaká inšpirácia, alebo odkiaľ ťa hátem? Ono to dosť ide tak akože z nevedomia, lebo niektoré skladby naozaj vznikli aj tak, že aj v robote napríklad, ale teraz už sa to nedá, bohužiaľ, keď som teda nastúpil do práce, tak som malé takéto, také okamžiky, že jednoducho mi hraje v hlave niečo mm -hmm. a tak sa to snažím nejak zapamätať, prípadne aj nahrať si to mm -hmm. a potom to nejak rozvíjať, ale to je ako, tak, ako z čistého neba, ako úplne, že to dojede, no ale samozrejme tá inšpirácia. Tým, že veľa počúvam aj hudbu, tak to dôsta Čo ako počúvate? Čo. Jakú, nejaké internetové rádia, alebo sledujete, čo sa vydá okruhu alebo. Aj to, ale aj máme každý svoj obľúbený playlist, nejaký 30, 30 giga. V robote mám a už neviem, čo mám počúvať, lebo už to mám opočúvané 100 rázy dokola. No Najradšej by som inšpiráciu nehľadal, ale to znie je také jednoduché. No. Že predstavujem tými interpretmi, že to sú takí oblúbení napríklad pre mňa, tak dosť aj, zároveň, no. tak, ma aj ovplyvňujú zároveň. Ale dárma, nedá sa tomu uniknúť. A sa, keď sa mi to páči, tak si to jednoducho púšťam a takú očistúvať a podobne keď sme spomínali, no a potom to tak aj sa prenese do toho vnímania a keď aj tvorím, tak to tam je, cíti, nepochybne. Dobre, bavili sme sa teraz v podstate stále o muzike, ja by som to teraz trošku sa snažil zmeniť. Viem, Stano, ty si spomínal minule, keď si to bol s Milošom, že v podstate behaš ešte na bajku, mhm. krem muziky a Zachytil som aj, že vlastne ty si vyrábal basu, uh -huh. keďže si si ma pridal medzi priateľov, tak som tam hneď objavil, paráda. Tak keby si možno aj o tomto niečo porozprával a potom aj ostatní, v podstate, že keď máte nejaké koničky alebo niečo ešte také, čo vás naplňa a máte chuť teda o tom porozprávať poslucháčom rády a bunker, tak môžete. K tej base. Mne sa páčila, páči jedna značka americká, budem ju ale oni majú strašne drahé tie nástroje, okolo najnižšia cena 7 tisíc dolárov. Ale majú špecifický tvár. A chcel som si ju dať spraviť kópiu nejakému slovenskému výrobcovi, ale strašne, no, dosť draho to vychádzalo aj tu. Okolo 1500 eur a tak. A trochu som technicky zručný. Trochu dost. No... No tak som si povedal, že si to vyskúšam vyrobiť sám. No. Dá sa zohnačiť toto materiál už na jednej slovenskej stránke. Čiže som si poobjednal drevo. Pozrel som si nejakú príručku, jak vyrobiť basu. <rý> som sa do toho pustil a za 3 mesiace to bolo spravené. No a o rok som robil ešte jednu. Šestrúnovú. Tá sa podarila ešte lepšie. Bohužiaľ som ich obidve predal, lebo stále hľadám šok, nejaký zvuk a tak, tak som si nakonec aj tak dal vyrobiť jednomu českému výrobcovi. A se, sem tam vidím tie moje basy na bazároch, kolujú po svete. Stále znišel cenu, tak ja si ja ich raz kúpim naspäť. Ešte na to my bolo ti lúto to predať, keď si sa na to nanakal. Ja sa tešil na tu ďalšiu, Jasne. čo sa mi mala stavať. A to som mal také obdobie vtedy, že som mal 5 nástrojov doma. Aj som mal asi nejakú knihu trošku údobnú, takže som to popredával. Dal som si vyrobiť jednu porádnu, na ktorej hrám doteraz. A je mi to lúto, no určite by som si ju kúpil naspäť, ale ešte moc drahá. Nie treba mi Výchala Máte takéto koničky zaujímavé? ale ktorých by ste ani ne, vôjdať? ani ne, akože ten voľný čas, ako sice trávim aj inak ako iba s tou hudbou, ale ako to vôbec nie, záujem, to celkom bežné veci, ako že si zajdem na plaváreň, <laughs> aby sa mi trošku vyrovnala krptica <laughs> alebo trošku, ako si mám problém, takže, takže takéto aktivity, ako to, to, áno, aj Bývalo aj také, že nejaké športové, ešte iné teda, ale takto som radšej, radšej už nechal tak, ešte sa zraním vícej a potom, potom už to ne, nedá sa vrátiť späť, no. Takže, takže nič také prevratné, ako v podstate. Ten koniček je tá hudba, no, v podstate pri tom zamestnaní hlavnom, že čo, zožrie najviac času, no. Čiže potom už ani sa toho času na niečo iné. Tak ja tiež toho času moc momentálne nemám, tak väčšinu, keď ho trochu je, tak sa venujem hudbe a ako, ako odežíva, rád čítam, takže to je taká moja záľuba, tiež si niečo dobre prečítať, dobrú knižku, aj odbornú, alebo aj nejakú Belletriu alebo nejaký filmík v prípade Zaj s kamušmi, na pivečko. <laughs> <laughs> <laughs> Áno, to máme rádi. <laughs> Kto Dobre. Ne. Tak ja vám poďakujem aj za tento druhý hovorený vstup. Poprosím vás ešte teda zahrať a potom sa budeme ešte počuť v poslednom hovorenom vstupe. Rádio bunker. Thank you. Bunker, bunker, bunker. Tak počúvaj, počúvaj, počúvaj, počúvaj. Tak počúvaj, počúvaj. Rádio Bunker, bunkér. bunker, bunker, bunker. Je tak, je tak, je Takže teraz nezačneme zadýchaním. <laughs> Vítam tam postukačov rádia Bunker v treťom hovorenom stupe. Stále tu máme kapelu Fridge Side. Je to Hodocko Senická kapela. Zadychaný. Zadychaný som aj ja, ja som. No a v podstate v tomto treťom hovorenom vstupe by som chcel pospomínať všetky vlastné veci, ktoré ste povydávali. Porozprávame sa trošku o koncertu a tak ďalej. Takže v podstate moja prvá otázka. Vydali ste demo, ktoré sa volá Frida. Kde si môžu posluchači Rádia Bunker toto demo nájsť, stiahnuť, zadovážiť, kúpiť, zkrátka, zohnať? A prečo sa volá Frida? No, rozhodne si to môžu počuť na benzóne napríklad, predtým než si to teda potom, než ako, rozhodnú, že si to stáhnu, alebo že sa im to zapáči a myslím, že s sa to dá na to, ale teda, no, neviem, nejsem nejaký... si... Áno, tak, <laughs> tak to napravíme, napravíme to, no určite sa to bude dať buď na Facebooku nám napíšte, doby mal záujem, Pošlem link alebo normálne cez Google. Ja Google nájde všetko. Ja to tam zase nahrám na ľužto. <laughs> Neviem, možno som ja spravil nejakú chybu, ale ja som sa snažil, lebo som videl nekde, mm -hmm. myslím, že v tej otvorenej skupine, ktorú máte ako kapela. Ja som to tam ešte nedávno kon kontroloval a ešte to tam bolo. No môže byť, že asi počas. To... Onom Zdejte. aj heslo to pýtalo, duším. No tam možno bolo úplne niečo iné. Alebo to bolo niečo, nie. to je tiež možné, ako umná, určite. Zahesľované to neni určite. No. Dobre, dobre, takže je to v podstate takto. Viem, že kontakt máte na benzóne, takže keby niekto chcel, určite môže písať na ten e čo tam je. Mm -hmm. No a chystáte sa vydať aj nejaký album? No, momentálne, momentálne je to také ako poslepší, co sa týka toho nášho hrania. Čiže v prvom rade by sme sa mali stretáva zaučilo nových skladeb a niečoho nového proste vytvoriť zkrátka. nový nejaký aj koncept možno alebo neviem. A v takom prípade potom samozrejme by sme sa aj mohli zamýšľať nad tým, že by sa niečo teda natočilo a zase, prípadne vydalo. No. My sme si to robili sami a myslím, že sa nám to podarilo. Mali sme pohodku pri tom. Zabudli sme spomenúť, prečo sa Frida volá Frida. No, toto to, to, to je inak možno také nedorozumenie. Lebo vlastne môj zámer bol vlastne, že to bude bez názvu. A potom kamarát robil buklet, šikovný Karol Kristofovič a on to tam tak napísal, ten náš názov kapely, že vertikálna horizontálna os Fridž a a tak mu tam vyšlo z tých písmenek ako Frida vlastne. No, <l> akože tam je aj tá skladba Frida, tak sme to vlastne tak neoficiálne potom dodatočne ako keby nazvali, alebo sme to tak označili, že áno, že vlastne je to album Frida. Čiže no, ono je to vlastne zapožičené z tej skladby, ktorá tam ako je na tom albumu a potom teda táto súvislosť <laughs> s tým vizuálnym spracovaním. No, no, tak to asi. No ja by som sa chcel spýtať, že koľko je tam vlastne skladieb na tom BME? 10. No, 10, no. Mhm. V podstate všetko Um, okrem toho benštračného kalendára a pa, PASAR ešte toho mhm. takže štyri no. veci z toho mhm. Mhm. Tak, tak, A jak to máte s koncertami? Keď vlastne vyhľadávate si sami nejaké kontakty na koncerty, alebo vás oslovujú aj ľudia, ste možno známi vo vašom regióne už? Ešte keby ste o tomto trošku porozprávali, keďže som videl teda naozaj, že odohrali ste množšu koncertov. Je tak pol na pol volajú nás, tam, kde sme hráli, tak tí si na dráde zavolajú aj na druhýkrát. A mm, nejaké koncerty si musíme sami zháňať. Pozriem všelijaké kluby, popíšem im e maily, nikto mi neodpíše. A tak. To, to je ten zásadný moment. Ale, co vlastne je, to, je to ťažké, lebo už, už v podstate je to, to tak robené v kluboch, že si človek... Za to ešte musí aj zaplatiť, že tam chce Treba až poskytnú nám aparát, ale zvukárovi musíme dať peniaze. Sami si musíme vybrať stupné a také trošku to je demotivujúce. Ale máme ako zároveň hodne lenivý manažment, lebo vlastne žádný nemáme. <sledaný> <sledaný> <sledaný> ako Dalo by sa ešte zapracovať, ale práve takéto veci človeka potom ale obrádzajú. Nože? A za sebou, no, dlho som už nesadol za počítač a... Rozposlal nejaké maily, že čo, že ide to, nepujde to, zahráme si u vás, nezahráme, dá sa to, nedá, no a... Ale stáva sa často, že nám aj sami od seba, či nás niekde počuli, alebo tak, to sú také pekné chvíle. No každopádne to nehrotíme. Ja, ja, Ale necháme. tie skúsenosti sú potom aj tak rôzne, že ako povieš si, že fajnovo, že zavolajú ťa, zahráš si... No a potom vlastne zistia ako v priebehu toho koncerta, že, že ono má možno až tak veľa by ste nemuseli rád, pretože do toho podniku zajdú ľudia, ktorí sa absolútne vlastne ani nedošli dívať na tú hudbu, ako v prvom rade. No a potom stojí, že vlastne oni tam chceli ako dojsť na diskotéku. Takže ono to tak potom aj si, no, tí majitelia a podobne by si mali u títo veci, no že? Máme ešte skúsenosti. Či sa to naozaj hodí, či to vlastne tam teraz zrovna chcú mať, alebo sú tam tu tú disco tej kuračevi, no. Nejaké ste neskúšali? Nej po festivaloch mm, No, no ale také menšie. No. Beseda bych by tu v Tasove, uh -huh. tam sme boli uh, Fest Fiesta v Senici. Čiže takým na, najväčšie publikum ste mali asi koľko takých hodí, alebo veľký koncert nejaký? Mm. Asi v na tých jazzových vňoch, mm. tam ich bolo. Ale na námestí sa Senicích bolo tiež veľa, ako, ale, <laughs> ale ja viem, že či na prvního malého <laughs> došli na Cigánsku, alebo <laughs> to, to sa ťažko určili už potom. No. Dajme tomu, že čo aj 200 mm. takých priznaných. <laughs> <Že> mali <cedulky. laughs> Keď hovoríme o tých uh, poslucháčoch na koncertoch, <coughs> to vlastne ľudí, ktorí sú tam účastní. Čo vás tak najviac prekvapilo, nejaká reakcia alebo niečo? Pamätáte si, že niečo vás fakt že zaskočilo, že paráda, že preto toto robím. Bolo niečo také? Kengi má takú skúšenosť Ďakujem? z <coughs> jak tam sedel v prvej rade ten Černok. Ja, ja, ja. No tak to bola taká, do rytmu, tak to je... To som bol taký celkom nervózny, sa akože ti podstate cítal, udalosť... Ten rytmus, udalosť životná, že hrájem si na džesákoch a tak, a teda som sa už pri tej, tej, tej skladbe tak uvoľnil, že sa tak pozrel do toho publika a tam sedel tak v druhej rade taký obrovský černoch a tak si podupával do rytmu a si hrajil, no tak tomuto, keď sa to páči, jak to je pohoda, je to tam proste. Ale najviac takéto skúsenosti, teda... Takto národne, keď to, musím to povedať, takto národne, lebo tí lepšie skúsenosti rozhodne na tej Morave sme mali. Tam sú tí ľudia veľmi vnímaví v tomto a vedia to aj oceniť a sa to aj povedať potom, no. Tako je ďalšia vec potom, že si natáhajú mailu a neviem čo, a že sa vlastne neozvu, ale ako pekné od nich, že sa vôbec ako priznali k tomu, no, že sa im to páčilo jedno druhým, že druhým. Čiže lepší, a keď ti dojde povedať chalán, že skraťte to, lebo začína diskotéka, no. No Jak ja, ste sa vlastne dostali na ten tasol? To bolo z vašej strany? Oni, ma, ale... oni mali takú súťaž Aha. predtým, vlastne as, súťaž. sa to volalo. Nevolalo sa to nie. ako sa to hovorilo. Bek sa to nejak hľadá talent no, asi. No proste, no. No. asi. Tam dávali no. túto možnosť kapelám, aby si zahrali na takom týžden predtým, či mesiac predtým, mm -hmm. predtým festivalom. Spravili taký menší festival na fotbalovom ihrisku Strážnici? No. Tam sme si zahráli a potom nás vyb vybírali koľko tri? No neviem, tri. mi sa zdá, že vlastne vybrali len nás. M ne? My sme boli, jak My sme dostali cenu poroty. Aha, vlastne áno. My tam boli jediní Slováci. Uh -huh. Myslím, že tri kapely sa vyberali, mm. No tak sme si. Zase dostali sme lístok zadarmo. <laughs> vláž. Na gulách. Zahrali sme si v sobotu pekne. Jo. V nejakej druhej hodine. Na best stage. A no. To bolo fajn. Ale zároveň, zároveň treba povedať, že zrovna s týmto festivalom sme aj tak více spríznení, že ja už tam chodím asi nejak 7 no. roku po sebe. A fakt ich tam aj poznám. A zároveň ešte aj cez organizáciu bývalu, ako čajovňa u sousedu v Senici. A tak vlastne tam aj... Bola ako tá možnosť... Myš, máš, máš mm -hmm. festival, Tam nechodíte? Mm -hmm. Nie, ale... Počul ale som tento rogu toho. To je uh -huh. niečo také podobné, jak beseda dal Big Beatu. V mm -hmm. podstate tiež to už nejaký... 20 rokov to funguje, tento mm -hmm. miný festivál. Uh -huh. A tak by okay. si si tiež mohli zahrať. To je tam tam... na scéna a idete. Tak a... odme poté. Zná, <laughs> zná, <snad> počúvajú. Určite. <laughs> Ste vy? To sa potom dohodnete s Robom. Aj čo myslí? Čo myslí dobre. sme sa o koncertoch, kde by vás posluchači mohli tak najbližšie počuť zahrať? Máte niečo už v pláne alebo nemáte? Tak na tom festivále myš máš teda dúfam. Ale vlastne inak, inak nemáme nič teraz v blízkej budúcnosti. No. Takže poslúchači nás musia, musia pozvať nejaká. V <gül> nave už ste hrali v Trnáve? Mhm. Mm Áno. V tom podniku. V tom podniku? V tom sme hrali dvakrát, myslím. Potom aj zvedľa ten další, čo je ten rokový, ne? No. Čo je? Jamrock. No. A potom ešte ďalej, čo bolo ešte. Další 100 metrov. Tá dáv, tam <gül> no na, tej, na tej ulici sme to tam <gül> v takom sklepe dole. Yeah, Vy, alebo Gonzo Taver. Gonzo Taver, tak sa <sú> to <bol táver>. <sú> <sú> e, Ak by ste dostali ponuku na neziskové hranie, išli by ste hrať? A čo, aký je vlastne váš názor na také neziskové akcie? My Komunitné? také veci robíme. Ano? Keď máme voľmi, my si rádi zahráme. A spropagujeme sa tak aj. A tak. My sme tak veľakrát hrali. Záleží možno aj od toho typu tej akcie alebo čo vlastne. Čo o mám myšlenku? Mhm, ja som. Mhm. Tak určite dobrú. <laughs> <laughs> Takže, radi si zahrajeme aj na takýchto akciách. No a ešte by ma zaujímalo, že ste v celku mladá jazzová kapela, ako sa snažíte prezentovať vy sami. Hm. <laughs> to boli sme na tých Keď s... máte súťažiach. Ktoré súťažia? <laughs> ako myslíš, ako kapela, hej, že... alebo plečenie, plagáty... No, hey. no to súvisí vlastne s tým našim manažmentom, by som povedzol. <lýzajú> Kvôli zase proste postrádame v tento prípade. Takže tá... je cesto hraní, asi je tá pre prezentácia, že inak, inak ako, v, ako v dnešnom svete síce tí médiá sú dosť také silné, čiže... si svoje statusy. <lýzajú> <lýzajú> <lýzajú> že, že hráme niekde, tak ja... Ja mu to like lajknem a stáleš nevidí další. Ale v súčasnej dobe je hodne A to stačí podľa neho. Určite. Ten Facebook tam to všetko vyrišená. Stále sa to samé ríši. No ale nejaké odznaky trička, ako to by bolo ale fajn celkom možno. To by som ja chcel. Si klubý. A čo vám to bráni? No to je... Nie, niekde sa stala chyba, no, ani sme <laughs> zaspali. <laughs> možno sa to hodilo, keď sme krstili to CD-čko, no. tedy sme to mohli spraviť a teraz už... Jedine, že by sme zase spravili nové, tak už by sme to spravili. Takto. Mm -hmm. A to potrebujeme rozhodne, no. no. A potom spravíme trička. Ten Ako možno, prátom... možno ešte bych to vydalať, propagáciu treba cez skladby. Keby sme spravili nejaké nové. Kým by sme sa tak prezentovali. A tie by mhm. sa volali propagačná skladba, napríklad... Propagačný odznak. <rý> A ešte na to na jednom rádiu Slovenskom je taká re, relácia, kde sa môžu prihlásiť nové kapely, to ste neskúšali, demonica sa to volá. Mhm. To by tiež možno bola cesta. No, my, my máme zasa tie svoje, no súťaže toto nechávame zasa tým ďalším, lebo asi vzhľadom k tomu žánru, že sme možno taký, že iní, že... To tá... práve preto by to možno bolo zaujímavé, vieš? Aha. Možno sa nepovažujú za mladú kapelu, keď už skoro vlastne 10 rokov fungujete. No, to je, tiež treba povedať, že dosť súťaženia. No, ale tak je to no, koľkokrát je to už skoro jediná možnosť, ak si zahrá. No v našom prípade mi to tak vychádza aj celkom. Takže možno, možno to ako stojí za zvážení. No. No. Ale mali sme vlastne tú súťaž na tom Jazz teda to... Bolo, myslím, pre nás také vhodnejšie aj, proste, žádrobo zamerané pre nás. Tak. Možno počívať nejaký poslucháč, ktorý by mal záujem vás manažovať, tak uh, <laughs> sa vám možno ozve a mm -hmm. vlastne nejako dokopeť nejakom. To by bolo fajn, to by sme potrebovali. <laughs> <laughs> Tato musíme ale pekne hrať. <laughs> Stačí hráť. <laughs> Hlavne hriať. No. Asi je všetko dobre. z toho dostupu. Necháme to už to tak? <laughs> <laughs> Myslím, <laughs> že chcete ešte niečo vypovedať, čo sme sa neopýtali a teda... Odkaz my s poslucháčom. Povedať. Tak my by sme chceli určite pozdraviť a poďakovať <laughs> za prihazenie. A nech určite dali aj počúvať to skle rádio, lebo ja som sa tu cítil dobre. áno. Hm. No. Máte to tu. <laughs> Ďakujeme vám teda aj za pochvalu, aj za účasť, aj za parádnu muziku, ktorú ešte poslucháči budú mať možnosť počuť, keďže ešte zahráte. A za tým rádia bunker, teda ja ich všetkých tu vymenujem, rozlúčim sa s vami Palo ja, čaute. Rozlúči sa Eva Robo, fotila Lenka, technici Majcováňo, bol tu Jano, náš manažer. A dneska sme tu mali kameramana, ktorý úplne vymakáne tu si odvedol robotu, ale za Boha si nepamätám, jak sa volá. Martina. Martina. <laughs> tak prepáč, takže uči sa s vami aj ona. Kapela sa s vami rozlučí hodobne. Majte sa, dobre, čaute. Ďakujem. Držíme palce. Rechlem to, há. Díky. Rádio Čo rýchlo? pomalšie trochu, asi nie, ja som sa potom tak rozbehla, či...